În Nazaret În Nazaret e o primăvară dulce și zburdă-n ea copilul de dulgher. Și prag se neacă naur și unghier oriunde el surâde sau se duce. Atingi un lemn și strop de juvaier țâșnesc din ciotul pus să se usuce. Alergă în drum și ulița străluce ca noaptea drumul robilor pe cer. Se joacă în praf și colbul ca o iască mustește flori sub tălpile lui mici. A râs, scaieții încep să gângurească și pietrele prind vierzi de rândunici. Un pas și pomi în haină îngerească merg după el cu pași de ucenici.